الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا وَمِن شَيْءَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا هَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا هَ وَأَشْهَدُ أَنَّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و آله واصحابہ وعلی آله بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن نبي موسى رضي الله عنه قال رفعا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفعا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلى السماء وَكَانَ كَثِيرٌ مِّمَّن يَرْفَعُونَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ النُّجُومَ أَمَانَةٌ لِّلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ اتَّسَمَّتِ السَّمَاءُ مَاتُ عَد وَأَنَا أَمَلْتُ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ رواه مسلمٌ رحمه الله تعالى زمای زت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ذا الله ذ حبیب ذ صحابه کرامو رضي الله عنهم طمنګ او تاسو یو ډیر لوی احسان دے چداغي سو شکر مونږ نشو ادا کوله وايبا پخپلو دعاګانو کیا اداو او دا ای بارکه بذر صفا ستر ساتو ماذ قراني حکيم آیات مبارکد سورہ توبه ولشتو الله خپلو بندگانو توي ایمان والو دا الله نه اويرېږي وكونو مع صادقين درشتينو خلکو مرغري شهید دي اومت اولني صادقين سوق اصحاب در رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو موسی رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام سر مبارک اسمان تپور تکو او وی بد عادت مبارکه داو چه سر به اسمان ته ډیر پور تکو د وی فرمایل چې دا استوري د اسمان د لپاره امن دی نو کله چې استوري لاړ شي او ورو دوړيږي نو اسمان ته برازیه غچ واده ور سره شوي الله یوز ان شقت کله چې اسمان به او یوما نثو السما کتو یسجلی للکتب اسمان با اللہ پرز دا کیامت رون غاڑی لکے او کاغس کې لکلو کیوران غاڑی او دا الله حبیب فرمائی زا امن ام دخپلو صحابہ اکرام دا پارا نو چیز لار شم زما صحابو تبا اغس رادی چی وادے کی شي فتنی برازي جنگونا برازي. او زما اصحاب امن دے زما دا امت دا پارا نو کل چی زما صحابه اکرام لادشی نو زما امت با اغس رازی چی دی سر وادکی دیشی بدعات براشی حوادس براشی خیر بلادشی شر براشی نو د صحابه اکرام ده تلو سرا منگتا ده بدعاتو ده شرورو دروازی کلاو او د خیر والا پتلو دی ارواح المسلمون رحمهم الله داغه صحابه کرامو کی اولو جلیل القدر صحابي دي عمرو ابن, عمر ابن جمو رضی الله تعالی عنہ ذا مدینی په سردارانو کې او دیو اعظم کړي دی او دیو خبروغه او په یو خپو ګړو چې زب په دی خپل لا ګوډه خپل په جنت کې ګرځم او د داداغه عظم او اراده الله تر سره کا داد بنو سلامه قبلی سردارو او داد مدینی منوري په لویو زموارو خلکو کې او دې ډیر سخیم و اذا عرب د دي مشران او طریقہ داوا چې هر چا بزان د پاره یو بوت جوړولو مستا کی بندگی وے کوله د الله د حبيب دراتونو نمخ کی تاسې اوتی اروه نثارو ما هم به پدی بوت تبروک حاصلولو او په بازي مواسمو کې موسمونو کې بغیر تذبح کوله نو د امرری بنیل جم حرض الله هو کم بوت غې ته بهې منات وي لکو قرآان کې د منات ذکر راغلی افرهله تهول ع ومنناتهثال سطتل اخرى د د او ډیر کقیمتتی لګ نه جوړ کړی اډیر خیال به سااتلو کله بې په ډیرقیمتتی خوشبي بانې د سکو. خوشو اداره کولوبه او د دوه مرد شپیتو نو ورتیرو شدی کې دی ایمان رڼا به شوا او اولاد دی مخلوقات او کائنات سره د خیر اراده او رحمت للعالمین د دنیا تر اولی ګلو نبوت هر څه بلاوشو نو اولنې صحابي چیا غی مدینی منورې ته د دعوت پنیت او د الله د کتاب دخول او پنیت باندې سفر کړي هغه مصعب بن عمر رضی الله عنه دی تلاڑ المدینه منورې ته او سې حدیثو کې راغلي دی د الله د کتاب درس کولو چې ک دین درشل یو څړې وي د دین کار کوم نو دین بس قران الله رعلی گله او د نبی له اسلام حدیث مبارک دی ذې عمرو بن الجموح رضی الله نو یو دریو بچو ایمان راړو د یو نم ده معوذ د دویم نم ده معاذ او د دریم نومو خلاد رضی الله تعالی عنهم اته یو زمزله صحابې ده معاذ بن جبل رضی الله نو هغه زمزولي پر سړی باندې راړو امر له پټ دعوته ورکو نو هند دای موروا ناغي مور سره ایمان راړو خدا مخشر نه پويولو دا ماړه کوته پوزوچې امشريسن کوله لکه غوزان له بوتان ساتريو سخت طبيعته د تدريو بچو او ددي عمرو بن الجموح رضی الله نو بيبي اسلام راړو خدې لا د دئ ديمان او د اسلام نه خبر نه د بي بي سوچو کو چې مديني باندې هيصلام غالب کی راست رزخ لك اسلام راړي اپدي مشرانو کې سوک پاتې نو سو پشرک سیوا د دې د خاون نه اته دې د خاون سرمني نه د عصب د خزي خاون مینه اډېر شفقت به کولو نو ډېر یې رید چې دې په کفر باندې شعور ته بل اړ شي لکه زموږ ایمان دې څوک په حالت کفر کې مړ شو بس اور تلاڑو نو ده دی بی بی دیر فکرو ابل طرف تا دا والیس سے بیاری گی چیر د بچی جر تا دا پلار نکد دنوار نڑی اده مصاب ابن عمر رضی اللہ نو تلاڑ نشی نو د دې خپلې بيبي بی ته وی نو می واغستو وای احذری ايلتقي اولادک به دا رجل و یو یار یې کا بشری چته دې سړیل له اړوند شي ګره مصعب ابن عمر رضی الله عنه یادای ناغي سمعن و طاعتن خوند په سرستور کو منزور ځنې وخت کې به د ضرورت ته وجه نسکه خبره به پټه هدا په ډیرو را وررسیده لکه د خپل ایمان اظهار او کلمه څر ته غووله زکه داسې توجه نشته چې په مفتو کې را رسېده مفتو کې بل اود وستا پسر ستر کو خبره منم ولیکن هلک ان تسمع من ابنه کا معاذن ما يروهن هاذ الرجل دا بچې دي د سړی نه خبره نقل کوي ته ویلږي واو را فقال ويه حق وهل ثب معاذ عن ديني وانا لا اعلم ببېته وې تعجب دي ستا بچي ثوابي شې او مالا رو پته نشتا ديني پرېخه اغي نه صرف باز مجالس او تلاړو نو خبري تي ادي کړې وې روي بالا نماز رضي الله رزي الله برخه لکې نه استو ورته وی ما لا غشه واوروا چې تا د مصعب بن عمر رضی الله عنه اوريدي اورته سوره فاتحه وې سوره فاتحه د صحابينا څخه کړه الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم سوره ټول ختم کوو ورچونګی دا خو اهل زبانو فقال ما احسن هذا الكلام وما اجمله ویدہ سمر خائستہ خبري دي او سمر مختصري دي خو په کوزكي سمندر څخه کړه بن کړه اکل کلامي مثلو هاذا وی ټولي خبري تاسې نو بچي ورته وای فقال معاذ واحسن من هذا يا ابا ذا ذين خائستہ خائستہ خبري دي نو خو هدي نن د سر اربعته کې اتول قوم مدیم ایمان راڑی نو دا بودا لک چپشو دیکن اتولو مر کفر کې تیر دے اتولو مر په بود پا رستا ای کی تیر دے اواغو ارتبین خکارے دو نو دیوی لستو فاعلا حستا حتا استشیر منات فانظر ما یقولو ویزتر اغیسو کوم نزبد دیخول بود سره مشورا کم جنه ما سره آئرہ کئی داغ در آيه د دمشوره مطابق بسیب. فقال لهو الفتا وما عسان يقول امنات یابت آب در لسوه اخو لرگه ده لا يعقلو ولا ينتقو نا اقل نا نوالد نازب خام دا اقل لري خبري کول شي نو والد له غصه وراله تغو نه زب خام خام مشوره ورسره کو بیا عمرو بن الجموح رضی الله عنه ترا غيود دای بچکل بوت سره خبري کولی نو یو ګډه به شاته ودروله ودا د ترجمانی کې به شیطان یو غلطه لار خوله و ودر د ډېر په عزت باندې یوخ په سما د بلخ په سختا ګډا و ډېر صفاتونه د مناط وکړه بیا ورته یا منات لارې باندې ک قد علمته به ان هذه الذائته الذي وفد علينا مم مکه تا لا يريد احدا ان سواك ایمانات دی کې شک نيشتاله پتا دا چې دا دعوت د دا مکه مکرمه نه راغله تا نه بغیر اډوبله سراد نه شتا چې دا منات عبادت او بندګي دي خلک پریزي هې د دین او د قران مقصدم دا ده چې ما سې واده الله نه د هرچا بندګي دي ترکړې شي یو د چا دی شروع شي یو د الله دی شروع شي وانه انما جاء لينه لی عبادتک دا موسی بن عمر رضی الله نو خدیده 파را راغله دي چې موږ ستاد عبادت نه مليكي اباس ما بد غړلې زور سره بیا اتونکو مشتا مشوره واورم نو ته ماته سم مشوره راکا ناغوله جواب ور بوت په چالسه جواب ورکیا بھائی ندویل علک قد غدیبتا کيدي شي ته غوسه شو زه ترغی سکوم نه چتا مشورنی را کړی بچوم دې ته قتل ندی د شپې په کې راال او دغه موازی ابن جبل رضی الله ومر سره ده د خپل والد دابط منا واغست واغستو پشپکه او دغه ځینه یوړو د بنو سلامه کبلی او کند دواغي کې به ګندګي ورزوله نلته وررتا او کو ابو تورتا ابي خپل کورونو تراله لې سوقم په پوه نشول کله چې صباح شو نو عمرو بن جموه رضی الله انو راغه چې هغه خپل بوت ته د سلام د پارا لاړ شي او تبرک د پارې نکور کی وی وی لکم من عدا علی الهنا هذه لنا وی تاجب تی بی گا خو زمون په خوده چازیاته کړي ور اکل الله شان وادی یو په لورت الهو مشکل کو بل بل وی چا پیسه کړي زیاتې پکړي نوشورو شلټونه کولا نو چلار او آغاز انسکور په ګندګۍ کې پروت نو وی زلو پاک کو خوشبیدار کو بے خپل زیل راو او اما والله لو اعلم من فعل بك هذا لا اخذته خبردار قسم په الله کماله پته ولګې د شداکار شاکړې زباغره سوا او شرمندکم و جده مشفای بیا لالو ور له بیا په گندګۍ کې ککړ پروتو د بیا وین زلو خپل ځای لراو د بداشکو لې بداشکو و جده ډیر ثنګ شونه او زراغه واخذه سیفه او فعلقه براسهه توره رانا او داغه په غاړه کې وېزان دکا وقال له يا منات اني والله ما اعلم ما يشنئ بك هذا الذي ترى فان كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك ويقسم بالله تاسر غره دا شکارونه کی کیتا کی خیر وی ردا شر دزان دفق او تورم در سره ته ویشی ما سره سونا غاٹک می در لا ویزان دکړي نو کله چې دې زو انانو د دریو بچو د معاذ ابن جبل رضی الله یقین راغې چې بډا خو او سپینګيري خو بلکل خوب کی ورډبشه نو بیا بوتلاړه توره سره واغښتا او بارې کونیو مړ سپې پروته اور سره پرسه یو او ولټه بیا په غنده گئی کور رسول دې چې بیا راغې وکتل توره ور سره نشتا او مرس فیر سر راوی سان دی بس اللہ چې چاره ہدایت کوي وذا رب البدی شاعرانو وی والله لو كنت الهن لم تكن انت وکلبن واستابیرن فی قرن قسم الله کته الوه څه مشکل کوشاو ته مددگار و نو تاسو په ب پ یو کند کی پ یو رسی کی تړل شي وینوي او ایمان راو راو مسلمان شو کډه افسوس کول چې اټول ژوند دلې په کفر کې تیر شو پیر ارماډي کول د عمر یو لوی ذ شپیتو کاله نزیاتا دا په کفر کې تیر دا. نو پخپل جسد او روح سره فاقبل علی الدین الجديد بجسده وروحه پخپل بدن او روح سره دین ته متوجې شو او ودع نفسه و ماله و ولده فی طاعت الله و رسوله خپل مال بجیار سې دا الله دینه سکل قربان کله کله وخ لغوي و خلعهس دبر د دور دور درزی په حاصلی شي چې بے پروا او غافل سړی پسلو کال کمنشي کوله لغ وخ په کتیر نو چې اوهد میدان جوړ شو امر ابن الجموهر رضی الله نو قتل چې درې واړه بجی تیارې کای او د دشمن مقابلې ته د اوهد میدان توضيح لقد زمرو پشان تیارې کړي او د شهادت د پاره ډېر پښوک کړي جويکتلوالسې بمزان تیار کړې د دادري وړا بچور توي چې تخوڑېر بډای د عمر انتها د بل طرف دا د خپدې سختا ګړه دا او الله قران کی ویلی چيوسړې معذور ده نو کې جهاد تنوزي په دسه ګناه نشتا لته خو الله معذور ګڼلې تو لخوا مخازي بس مونږو زه فغدو به شيخ من قولهم مشد الغضب دا بوډا والید د بچو په خبره سخو سښ لاړ رسول الله عليه السلام ته شکایت کوي یا نبي الله ان ابناي هاولا يريدونا ان يحبسونا هذا الخير وهم يتازرعون باني اعرجوا و اذا الله حبيب زماداب بچي ما بندي د دلوي خير را ادي چې توخه پخپغه والله اني لارجو لارجو ان اثوا ابي ارجتي هذه الجنه قربان زمایرا د چي پدي ګوډه په جنت کې وګرزه رسول الله عليه الصلاه والسلام به چوتې دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهاده وي پري کې سي الله ولا شهادت ورکيو له يا برتابه دا نیمګړي د نړۍ کې ودیه څخه کې رضي الله حبيب وي بیا په کې پاتې شول فخلوا عنه ازانا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بس لاره کولاو کو دا الله حبيب خبره ته شول نو کله چې وحده و تورغه د رخصت واغستو دا رخصت چې بیا به واپس ناراضي او چې کله واته د کورن نو قبله له مخ کو وای الله هم رزقنی الشہادہ ولا ترذنی الی اے زما رب شهادت راکیو نا مراد مې کور ته بیا راوړی دین میګړی دنیا نه د صحابه کرامو د سیسو زړونو الله هم رزقنی الشہادہ ولا ترذنی إلا أهلی خائبا علامہ لشهادت را کی او بیا م کور ثنا مراد واپس کې لچون کې والد د بچی سیګر چا پیری او د معذورم دی د تاسو کې دلیه قب일리 سردار اند نو د بنو سلام ټوله قبيله د خپل سردار نراته و دي او چې کله جنگ خ گرم شو د رسول الله علیه السلام نه باز خلک تسنس شول خو عمر ابن الجموح په ګډه خپل کلک ولارد مضبوط او ای سوی انی لمشتاق ال جننه انی لمشتاق ال زما رب زما جنت تشوق دے بچمو ور پسې او دی بچو د الله د حبيب نغير چا پیره دفاعي جنگ کولو ترتیج بچیم شهيدان دوار پر وطل او اولس به شهيد شو کله شي جنگ ختم شو د الله حبيب زخمونو کې پوینونو کې له سپेस ده الله حبيب راپاسې دوچ شهدا دفن کړي وصحابۃ توئی خلوہم بذمائہم وجراحہم فانا شہید علیہم پدې زخملو ویدو کې دفن کای زب گواہی کوم پر از قیامت چې الله استاد دین لپاره دا قربان شې وی دي ابه فرمایل ما من مسلم یکل مفی سبيل الله الا جاء یوم القیامه یسیل دمن الله نوکونې ظافانورری حکرري هل المسک لشت او مسلمان چې د الله لاره کې زخمی کړړی شو مګر پرز د قیمت بر تازه تازه نه ب بدن نه روان لکه څنګه چې دی شاید کېدو زخممی تلا د خبر د راپورته کې دو سره به بیاوي نه رنگ با رنگ د ظافان وي. او وی بد دی وینی د مشکو انبره غلتی وی نبی رحم السلام او فرمایل اے صحابه ورته ویلو قربان چې موږ زخمیان ميو او دی او یا قبر نه خو موږ نه شو کنهسته تاسو خپل ګوره ګوره یو خبر معنی لشل کسان ناجو هیڅ بیا شخص دی حد میدان ټول لکانو نه ډکه نو پکانو کی قبر ک نسل دیر غرال وی نو او یا قبرو نس زخمی زهاباو ردا الله حبیب ورثوی لا حد لکو خیر ده ددو په یو ددو په یو خبر کی دفن کای نو د امر ابن الجموح رضی الله نو د عبد الله ابن عمر رضی الله نو د عبد جابر رضی الله نو والد د جابر ابن عبد ابن عمر ویددی دوادو دوستیو دا دوار په یو ځای قبر کې دفن کەی نو عمر ابن الجموح عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چون کې کی دنیا کې دوستانو دا الله زحبيب د حکم مطابق دای دا په یو قبر کې دفن شون په مرز کې بس پرداوا په مرز کې بسوا په مرز کې بس پرداوا د عامه حکم ته ندا دا صحابو شان او لغوه اسلام کې تیر کړي خو سه عجیب انداز سره تیر کړي او د شهادت سوالې کړي دا دنیا ورته نیمګړی ښکارې ده او خیرت طرف ته سوال یو بل صحابي عبد الله ابن رضی الله نو دا اول د شدت امیر المؤمنین ویلې شوی دا, دا نبی دا وے ابن عمت رسول الله صلى الله عليه د پاپوز و دسه ابن عماته رسول الله صلى الله عليه وسلم دای مور او میماث بن عبدالمطلب دا اوما رضی الله ان ها دا نبی رسول الله پپو وترو روا او دا, دا رسول الله پس خرګنې کې ام راضی خور زینب بنت جهش دا نبی کریم علیہ السلام په ازواج متطهراتو کې دا مومنانو پامندو کېدا وازواجه هماتهم د زديده اخر زينب بنت جهش چې د عیده نکاح واقع هم تاسو د امهات المؤمنين تفشیل مون دی یوی یوی بي مناقب په جمعه کې ذکر دي دې نکاح په عرش کې تړلې شوې وه کم تړلې شوې وه دا کدا زیروږی غواهان کې دی جواب او قبولي عرش والے باندې کې جنې کا عرش کې تړلې شوې دي نبی رسول الله ته وي په قربان دي دینورو بي بيان او درجو تاسو ته نږدې یو هغه ستاسو نکاح عبدالمطلب د زماني کمغه دی اته دې ټول نکاح په عرش تړلی شي په فرش کې تړلی شي او زمانی زمانګه په عرش کې الله تړلی اپ دې نکاونو کې د چار او پلار پکې قاصد او ب دې کې قاصد جبريل عليه الصلاه والسلام دا اولنې سره دي چې د اسلام جنډ د الله سو کې ور کړې شي ها بایسوسونو مليا ودولو کو ریوس څوک به نو دا ده چې خبره شو وای بچي او ملما به وو وای تا روسمو ګور تا لوام نکوب صحابي خبره شو روسو نوم خو درځي کنه ا وای تا سودا حال نه وای تا سږي چا شاله درځي دې چا خبره شو راغله پرج کفايت لاغا دا كسر کې ادا سوشت کو تا سو غړ اخلاص شو وای ټولو د تنع اب آئی دے کم صحابی حال شورو دے دی پلوائی اہ دا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ دو نوم نمخوی آدھوائی کہنا اب آئی اول من عقیدہ لہو لواغن فی الاسلام اول د اسلام جنڈا چال اللہ سکی ورکڑی شوی اول من دعی امیر المؤمنین اگا عبداللہ بن جہش الاسدی دے رضی اللہ عنہ د دې مخ کې اسلام راوړل دا الله حبيب لا دار الارقم تنو دنه شوه شه دې اسلام راوړې فکان مر السابقين اسلام د اسلام ته د ټولو نصرې پاکه سابقینو کې ده تاسو چې قران وايي کنه وي وسابقون السابقون ويروند کې دونکې دا الله تعات صد وان دې به په مرثب داخواخواته الله د مونږ هم پهېو ګځئېله دام خوخواوي وي چې د الله تا کنا اللہ لب وائی. وائی دا لړاندي کې د به جرنتتهړانددي جمبات له وختي را تل وختې که نه ټول رتو را ځئ.څوک چې وي چې الله د ما په ساح سابقونه سابققون کې رالی نو دا کوشش کوه چې د خلکو نه ګنټه مخکې را دی چې سووکوې ته د ګټه وستځ اوای ژونې سب پر را نهڅوک نهې اما به سووک بانغ نه وئ. مانه وسو کې قامت نه کوي او ګ دین باندې پیسول غوړو کاری شي مانه څوک مخ کې نشي پښوی په دې باندې کنه اوس په دې ته پوي غې ته صدا خوخ دی جي الله موږ سابیکي ټو کې او ګرځي بای وسابیکون السابون دا الله او در رسول طاعت چې څوک مخ کې دي بده په مرتبه کې شي وي مرتبه دا فکان من السابکین ال قال <سؤال> رسول الله صلى حکم کو چې مدینه ته زئی زکه تکلیف رسېدو نه بندې دل نه دوی د موهاجر د مدینه مروره ته سوید شهب ده چې مخکی ابو سلمہ رضی الله انه هجرت کړي او ورپسې دوی موهاجر سوق د عبد الله بن جهاشدار حجرت ولنه هجرت نه دي ده حبشیتم هجرت کړي وو زو هجرتین د دو هجرتونو خاوند ده مخکم ده هجرت کړه اذادویو هجرت ادا سره چې ځوان سره ټول بال بچ بیویا نه بچي بډاګان ځوانان معصوم معصومان معصومانه ټولې روانه ټول خاندان مسلمانانو ادا ده الله پرحب کی معصومان بډاګان ځوانان فَقَدْ كَانَ بَيْتُهُ بَيْتَ إِسْلَامٍ وَقَبِيلُهُ قَبِيلَةَ إِيمَانٍ طول کور دی ایمان ده او طول قبیله قبیله د اسلام دا هه وای چې کله لاله دا کورونه دا چې خفف راته ځکه ګنه قبیله طول کورونه فما انفسولو ان مکه حتا بدد دیارهم حزینتن کئبتن چ کورون رځو دا شو لکورون خالی کڼډ رات پراتو ایسو کمپکینو لږ وختیر نه دي د عربو دا کافر مشران رالن وګوري چې سوک سوک لاړن نو عتبه او غټ کافر دی د عبد الله ابن جهش او د بنی جهش دی کورونه ته چې وکړه نو هواګان یې لوسی څوک پاکشته دی نا نو ورغافې اے د کافر ذخلې نه روزي وې اسبحت دیه ر بنی جهش خلاعتب کی اهلھا د بنی بحش کورونه خو خلیدی هغه روزی دونکو په سجاړي چې ایمان وال خلک کپل لړ ابو جهلمان خبر اډه ربته لګی دا یو کافر ذخلې نه خو سب خبر وروه ته د بني جاحش خو خالی پرا ته دي او ټولې پسه جاړې ابو جهل پانه بدو لګي دا ابو جهل وی من هاولا یه حتا تب کی همت دیا داسو خلذ چ کور پور پسه جاړې دا تسوې دا خل کو پسه کورونو جاړې ابي کورونو کی گھر سي دو چ سبي خو خو نو هغه سامان ته هړو ادا سيد پخپل کور کس ک اختیار چلے عبد الابن جاهش رضی اللہ عنہ له شپته ولگی دا چې ابو جہل زمودی کورونو سره سکه دا الله حبیب ته وې دا الله حبیب ورته وی الله اطر دعایا عبد الله ان یعتیک الله بہ دارن فل جنہ استاکور کہ ابو جہل تصرف کئ ته خفا غصه خو خدن وجه دې په بدله کې جنت کې الله کور ته قال بلا يا رسول الله وی وله نہ قال فذلك بیا خوشحال شو اوبدینا منوره ورتدا اراح مود سکو ر یوゼ الہ لالامین وغرزول ورب العالمین دا خپل بندگان به امتحانن پریجی دیکھو په امر شو یکم کمو کرما خو کافیرو په مسلمانانو اسمان ازمکه پیو کړو هي په څنګه کړو نول دلغه انترام حاصل شوه د الله حبیب ذاتو کسانو یو لخر تیار کو دی واتو کسانو اپاغیب کی عبد الله ابن جهش رضی الله نو امیر کو اده کې صاد ابن ابي وقاسم ده اغا عشرو مبشرو کی چي اور تھاوی لا و امرنا علیکم اصبرکم تاسو باندې امیر جوړوم چې څوک پلوغا او تند ډېر صبرناک دی نبی جھنڈا د مشری عبد الله ابن جهش رضی الله عنہ تاسو کې ورکا فکان اول امیر امر علا طائفۃ من المؤمنین اول امیر چې د مسلمانانو په جوړ دې څوک اما یسوک دے رولوی عبد الله ابن جہش رضی اللہ عنہ او اد اللہ حبیب په امور حربیو کې د سمره راهنمایي کړ د تنبیی علیہ الصلات و السلام خط ورکو و امره او الله وینځر فی الاباد مسیره یومین وی خط بغوري نه چې شو دي دوه ځي منزل نې کړه د جنگو مور چې څومره پټوي نو مسلمانان کامیابی نه مسلمانانو راستول د کافر او يهود او پلاشو کې لري چې څو کروان د دلته پته نه لګي چې چرته زمو د دشمن له بجاسوسي بس جاسوسي وکي په نو شی په خبره پاره خاطه ورکړې وې دا بغوري نه چې دوه ځي منزلو کینو پراوې ده چې زاد تازه شتلېګم پدې حکمت پوه شوې لخکر روان دي خو لخکر تم پته نو د دشمن جاسوس بج س جاسوس یو کی جاسر تر روان دي منون کومنن کی صاحب اومګو تاسو لوکو شا خطر کوې دا و پی خبر کو ګوري چې تر غیزو پی پنځو زلې به بکټل دا ستابې دا ری دراكي اواغله خط ور کړې دا الله د حبيب دا سمنه نو چې کله دروازې تی رښوي ن عبد الله <سؤال> ابن جهشه رضی اللہ عنہ در رسول اللہ خط کلو و یش خط کے موقت لباتہ وی لاڑ شخطہ تنزل نخلا بین الطائف و مکہ فترصد بها قریش وقفلنا على اخبارهم ہری کی لکلو چې وادي نخله د طائف او د مکی مکرمي په یوه ځه د غرونه دی صحرا د پټ ځای وयलتبدی رشی د قریش او کافرو جاسوسی وکې مطلب یو یو خبر راډه کې چې د اسلام لپاره سوای دا بالکل ګره د دشمن خلیله له هړه تلوی خار ده دمر کافر دی او کسان د دشمن سو خلیته وه دې گل د چې خطه ولستو وې سم عن و طاعت لنبی الله پاسر سترګو د الله د پیغمبر تابع یاري ماته باندې سوراته الله حبيب ولي دي مرګورو لودم خطوا اوره کسوک در سره تل خغني مجبورکه بینه مرګورو تیم خطوا اورو نو نایم سمعن و طاعتن لرسول الله صلی الله علیه پاسر سترګو د رسول الله پیغام منظور دي بذې وادي نخله کې دي د کافر و جاسوسی به کولاو مسلمانانو ته وی داغه خبر به رسولو ناساب دې او قافله او کتصلول کسان دې پکې عمر ابن الحزرمی دې پکې حکم ابن کیحان دې عثمان ابن عبد الله دې او دا حرور دې مغیرا دې تجارت قافله را روانه و شرمنی راړي او ور سره می زبیب او تجارت کولو نو دهی مشوراو کچی دهو کافل روانا ده سوکو ادا د اشهر الحرم اخیرنی رزده کمی د حرمت میاشی جیوی ده اگه اخیرنی رزده دا. نو دهیوی که قتلوی دا کافر نو ده خوبا پا اشهر الحرام کې قتل راشی او که پریزوی نو بس سباب حرم لرسیده لی ده موند اللہ سنوو تا پا خبر پوشوی کنام رج حرم لو رسیدو حرم خدا من بیاولت سو قتل له شي ابراهيم عليه السلام سويدي رب جعل هذا بلدا امنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهيم عليه السلام لاس پور تکريب مکه د فاراول سوال د سکي د امر يا الله دا زيد د امر جوړ کيه نو دا سید عامره جوړ کړه ګوره کافر ووې د پلار قاتل چې وکاتو په حرم کې نو قتل وې ولنا د حرم دېز اې دې کافر خو د حرم صبر عزت دی د پلار قاتل بغیر دې دو حرم کې ور تسترګم نه پورته کولې اخر مشوره په دیرا له ځداخلک وجب ګدې لاړل نو یو خو زموږ خل خلکو لوي د دې جان خطره کړو له یوې تیمور کو دوی په قید کې راوصلو سره رم تهو تختیدو لچون کدا خو اشهر الحرم نبی له سلام ورته وی والله ما امرتک بقتال انما امرتک ان تقفوا على اخبار قريش ما خطه له قتال حکم نکړه ما خطاته د جاسوسی حکم کړه او حکم چې سمرایدا نه چې ور سره په نغورتی تم جوړ کې د زار تیری ډیر زیات خپشول چې مو خدای الله د حبیب د حکم مخالفته کو ادا زمکا په تنگه شوباز صحابو ملامت کلمومنانو چې تاسو رسول الله د قتال حکم نو کړی تاسو لی کس وجل <سؤال> به انتهه پریشان نشول <سؤال> او اپله کفارو پی غرو لګلو دي نور کافرو کی خبره خوره کا چې محمد رسول الله عليه السلام خود حرمت میاشتي بیزتی حلال او غنلا وینه پکې دوی کې مالی وا غستو زمو شړي کې دي ارکل ردت خدکان نورب سے واشو خدکان نورب سے شو اے ده الله محبوب بدر خان وی دل تدد خدکان سی وهو عرش والمالك وهي روليقلا سورة بقر اللہ دے مونگو تا سورة دو قرآن دے تفسیر دست دکڑی توفیق راکی اللہ و يسألونك الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر و سود سبیل الله و کفر بيه والمسجد والمسجد الحرام وإخراج أهلِهِ منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل حبيب دې تپوس کئ تا نه په بار د میاشتو د حرمت کې چې دې کې قتال څنګه دې ورته فرمایې پدې کې جنگ کول یو ګناه ده خدای الله دلاریناس چې د الله لار د الله رسول او دین بندولوی غناله مسجد حرام نه خلق شړلوی غنہدا اے کافر لوی تعالی خداخکاری چی په حشور الحرم کې قتل کو هڅی دا الله وحدانیت نه رسول الله علیه السلام دین مکی نه شړلې نوید بل پسترګه کې در تسخکاری حسن اخکاری په خپل سترګه کې چې شاتیر پروت دی نا شاتیر در تسخکاری دا یاد شو شود الله ذ حبیب ظلم خوشحال شو او عبد الله ابن جہاش رضی الله عنه ډیر خوشحال شو د دا, دا غنیمت په اسلام کې اول غنیمت ده او دا اول مشرک دی چې په اسلام کې وینه تو شی او دا اول جھنڈو چې د د پاره مکرر شو و او دا اول امیرو امیر چې د ته امیر البوبین وی بیا په بدر کې د هر کوليطریکي سرجهاد کړي دي کې د حد جهاد راغې نو د صاد ابن ابي وقا او عبد الله ابن جهش رضی الله انو باندې واړه مرګري صاد رضی الله انو یې وکړ او خود نو سر عبد الله ابن جهش رضی الله انو میلاوش نو ما له ویسه دعا د الله نن کوړو یې ميدان جهاد کې دعا رد کیږي نه ځکه درنګ سات کې او علاوه شهادت راضي دی وخت کې په غټولو کړو سړیخ په معنی د ټولو توجه چاته ده اته دوا روح سره د چټولو توجه چاله شي د الله ذاته عالی له شي نو یې دعا اړه خل شو نو صاد رضی الله نو یې ما دعا شروع کاو د په امین وي یا ربي اذا لقیت العدوا فلك لي رجلا شديدا بأسه شدیداً حردوهو اقاتلوهو ویقاتلونی سم مرزقنیز وفر علیه حتی اقتلهو وآخوز سلبهو ویرہ بچی دشمن سرم ملاوشم یو غٹ بہادر او تکڑر سره سرم کې او جی اسلام بارک داغو غصاو غزبم دیری دشمن دیر رے چيزو ور سره زوج جنگي ګم دې ما سره زوج جنگي ابيا به ماله کا به بي راکه او غذر کوم ساماني چاب دې ټول غنيمت کوي عالم عبد الله ابن جهش رضي الله نو د ما په دعا باندې وایي امين کولو به یو سبه زو دعا کوم ته په امين کوه عبد الله ابن جهش رضي الله نو وي اللهم رزقني رجلا شديدا حرده وقاتلوهو فیکا ویقاتلونی ثم یا خزنی فیجدعن فی و ازنی فیذا لقیتوک غدن قلت فی ما جدعن فکا و ازنک فاقول فیکا و فی رسولک وی اللہ یو غٹ کافر مخلر آوالی چیزا ور سرو جنگیگی ما سرو جنگیگی اما اللہ بیا شہادت ملاوکی اچیزا ما دا را وگنران کٹکی جتا سره ملاو شوم چې نیمه غوګونه نیمه په وضعیت چې تراله و د غوګونه دیسه شول جواب داسته او ساده رسول بارکه کټ شي وی له سات ابن ابي وقاص رضی الله عنه وی دعا د عبد ابن جهش خير من دعوتي زما د دعا نسوا غراوا فلقد رايته اخر النهار وایم ما اخر د رس کې وکتو شهید کړه شوی وأن أنفه و أذنه لمعلقان على شجره بخيط و غنته كافر و كتکړو پوځه اتار کې سکړو پیرلی او نا کې راوي ځان کړو نل رب لذت الشهادت يولي مرتبه بركات او د ماما حمزه رضی الله نحوه دې څوک دې ابلونه په جهش خره دې او دې ماما دے. نو سید الشہداء سره سر. دی په یو قبر کې دفن دی چا سره سید الشہداء سره او د الله حبیب پخپلا دایي دفن کئ اپا کی اخ کی ته رسول الله علیه السلام په اخ کو ذکر الله حبیب اکثر ثرو نہ سو کافیر او دا یو حمزه رضی الله نو چې لوی نو د دې ټوکړي جوړې رسول الله علیه السلام ویلی بو کو د throat نه لري ده ردا ټوکړې به پریحې وي چې په راستي کې اما څوک د قبر نه را پورته کې ده ثبته مارا ردا شیټو نه را پورته شه نو د سید الشہدا سرا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عبد الله ابن جهش رضی الله عنهما دا دواړه په یو قبر کې دفن کړي دي انا عزيزمګو تاسو په زرونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه و او محبت واچي دا غي اطاعت او تابعداري دی الله مونږه او تاسو ترانهيبه کې او څنګه الله د دنیاي تنیمګړې پسړونو کې چولیوہ د دې نیمګړتیا او فنا دې زمګو تاسو پسړونو کې واچي زمایزه تمنځ د نیمګړې فانی دنیا را الله رب العزت دې موږ او تاسو لخ په قبر او زن کدن سکی د دې مخې لکی وسو موږ او تاسو سره څو نه الله احسان دې که اوس توبه او باشو قبلي کې کنا که حقوق العباد او حقوق الله مزایکړي کچره سم توبه او با باسو په دې ساتي قبلي کې نه قبله نو الله دې موږ ټول ته زما عزت د صحیح توبه توفیق را او الله دې زموږ توبه په خپل دربار کې قبول او منزور کړي الٰه حلال امين زموږ ته لو خاتمه په ايمان کې يا الله خاتمه زموږ په ايمان کې الله موږ ته زموږ والدين او تا استادان او تا اصول او تا مړو ژوندو حاضرين او غايبين او تا واړه او لوی گناهونه معاف کړي الله سمربي مهران دي کورونو کې دي اسپاټالو نو کې ډیر بیمارانو ته دعا بارک ویلي پرني عمر غريوي وي دام پکوي ک چا ویلي ک نې دي ویلي الله ټول له شفاء ورکه که کوم بيمارانو ویلي شماله دعاو ک الله غلم شفاء ورکه ا ک چاليد ویلي تم شفاء ورکه الله مد مدد دایمي عارضی بيمارونو پخپل حفاظت ک او ساته بی بندیوان بنديوان الله د بند را اخلاص ک د کوم مسلمانانو په منس کی دښمنۍ ترپ غلې دي الله په محبت او دوستۍ بدل کې الله د هر ظالم د ظلم نه د ار شرې د شر نه د ار حسې د حسد نه مونټول سو کې پخپل حفاظت کې موصاتې الٰه العالمین د چاولاد اولاد نشته نه کمل اسواله اولاد ولا ور کې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخوالې جوړ کې زمونه مدرسې دا تعمیر شروع لري دې کې چې څوک منډه ترډه خدمت کوي مالی خدمت کوي دا عورت وغوړایره کریمته په مال او اولاد کې خیر او برکات او اچي او دا ولله صدقه جاریه کې ګور د نیمګړې ژوند پدې کمزې کې موږ ناس یو او خنکو چي دا جوړ کړي د ښار او د لاد دي دی دي دی. کې بعض مسلمانان ډېر اخلاص سره لګیا دي منډه ترډه وایي الله دې په مال اولاد خیر و برکات او اولاد کې خیر او برکات وواشي او دا د دې مسلمانانو زموږ د پاره یو صدقه جاریه جوړه کړي الله زموږ ټول مدارس او مساجد او مراکز د اسلام ترکیه متا پورې الله قائم او دای مسختي د دا بازي بیماران او څه تکلیف ته خصوصا د دعا بار کې وی الله تور تاسا نکه په خپل رحم و کرم د بيمارۍ تلري کې کداي ميدي او رب کریمک عارزی دی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وکنہ عظاب اللہ